Allah Mafir Man Nasserin, wajah Nya min al khrisin wal ulama al amilin. Allahumma, la tadzalna dhamn illa gfarth, walla hamn illa farrjth, walla hajat illa qadithah bihaji habibik al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 mencari Ridha Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan niat-niat yang jelek dan mari kita syukuri atas taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sebab kita bisa duduk di majlis yang mulia ini berangkat dari rumah melawan rasa ngantuk dan lain-lainnya bisa hadir di majlis itu adalah nekmat taufik dan hidayah kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan bisa kita duduk di tempat yang mulia ini Tidak akan bisa kita berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka yakinilah bahwasanya apapun yang Allah takdirkan Untuk kita setiap harinya itu Itu yang terbaik untuk diri kita dan perlu kita syukuri Di bagi hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan Tentang kajian kitab Widayatul Hidayah Yang sebelumnya akan kita Hadirkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW Kemarin Sudah kita bahas hadis Tentang sombong Apa kesombongan itu Bagaimana Nabi menjelaskan tentang makna kesombongan yang sesungguhnya sehingga dalam hadis yang kita baca kemarin ada sahabat yang bertanya bagaimana wahai Rasulullah jika kita temukan orang yang berpakaian dengan pakaian yang bagus bersandalkan dengan sandal yang bagus apakah dia dikatakan orang yang sombong Nabi menjawab tidak ya. karena Allah itu jamilun yuhibbul jamal Allah itu indah dan suka akan keindahan Dan sungguhnya makna sombong adalah Batrul haki wa ghamtun nas menolak kebenaran Wa ghamtun nas dan merendahkan orang lain Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari sifat-sifat sombong Pada pagi hari ini Kita akan bawakan hadis riwayat Abi Hurairah Yang sebelumnya dimulai dalam kitab ini dengan ayat Surah Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilaṣ-ṣalāti faksilū wujūhakum wa aydiyakum ila al-marāfiqi wamṣḥū birrūsikum Bab menjelaskan tentang wudu. Ya, kita baca singkat karena wudu sudah kita bahas di awal pembahasan Kitab Bidayatul Hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian ingin melaksanakan sholat, maka berwuduklah faksilu wujuhakum basuhlah wajah kalian wa wa'idiakum ilal marafik dan tangan-tangan kalian sampai ke siku wa misahu biru dan basuhlah kepala kalian yang kita pahami dalam matahab kita, Imam Syafi'i membasuh sebagian dari rambut dan ada perbedaan di antara para ulama yaitu yang sudah kita bahas pada pertemuan awal dalam mazhab Imam Malik wajib membasuh seluruh bagian kepala. Jadi kalau seandainya ada kita memiliki rambut semuanya wajib dibasuh menurut mazhab Imam Imam Malik tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i cukup walaupun hanya satu helai rambut selama rambut itu tidak keluar dari batas kepala. Wa arjulakum dan membasuh kaki-kaki kalian ilal ka'bain ka sampai ke siku-siku. Wa an Abi Hurairah, hadis riwayat Abi Hurairah. Sahabat Nabi yang asli namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, 'Ala adullukum ala ma yamhullah.'" Ala Alama yamhullah bihil khataya Wayarfa'u bihil darajat Kata Nabi Muhammad Maukah kalian aku beritahu Tentang sebuah amalan Sebuah pekerjaan Yang jikalau kita kerjakan Allah akan menghapus seluruh dosa kita Wayarfa'u bihil darajat Dan jikalau kita amalkan perbuatan itu atau amal itu Allah akan mengangkat derajat kita. Galu bala ya Rasulullah. Para sahabat pun berkata, iya wahai Rasulullah, kami mahu wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami, Kata maksud para sahabat. Wa gala, Rasulullah SAW berkata, Isbaghul wudu' alal makarih. yaitu menyempurnakan wudu' bagi orang yang dalam keadaan mendesak kata Nabi Muhammad kalau kita sempurnakan wudhu kita seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam bukan hanya yang wajib saja tapi yang sunnah juga dijalankan kata Nabi orang yang seperti ini yang bisa menyempurnakan wudhunya akan dihapus seluruh dosanya dan akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi berkata isbahul wudhu menyempurnakan wudhu alal makarih dalam keadaan yang terdesak ya. dalam keadaan terdesak ya. terburu-buru kok masih bisa menyempurnakan wudhu maka dapat ganjaran dari Allah SWT dengan diampuni dosanya atau mungkin dalam keadaan yang dingin ya. dalam keadaan dingin kok masih berusaha untuk menyempurnakan wudhu mengamalkan apa yang ada dalam wudhu dengan sunnah-sunnahnya maka diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapus dosa-dosanya Wa kasratul khuta ilal masjid Dan memperbanyak jalan menuju ke masjid memperjana, Memperbanyak pergi ke masjid Juga termasuk amalan yang bisa menghapus dosa kita Karena langkah kaki kita menuju ke masjid Setiap langkah dapat ganjaran Dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa antidharus salah Ba'das salah Dan menunggu waktu salat Yang lain setelah kita salat fardu Ya Pergi ke masjid waktu maghrib. Pergi ke masjid waktu maghrib untuk sholat maghrib berjamaah. Daripada pulang, ya, yang ada tidak zikiran, yang ada malah nanti ketemu teman, akhirnya ngobrol dan lain-lainnya, bisa berbahaya, juga bisa menggunjing, menunggu sholat di masjid, menunggu sholat yang akan datang selanjutnya, yaitu sholat isyak. Jika kita sholat maghrib, itu juga bisa menghapus dosa-dosa kita dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita pahami hadis ini menganjurkan kita untuk banyak beriktikaf di masjid dan alhamdulillah ini hadis cocok dengan kitab Bidayatul Hidayah yang selagi kita bahas kita masih membahas tentang pembahasan masjid hadis Nabi Muhammad yang dirialkan oleh Sayyidina Abu Hurairah menganjurkan kita untuk banyak iktikaf di masjid dan sungguh jikalau kita sadari bahawasanya jikalau ada seorang hamba yang dia itu pergi ke masjid kemudian bernadar. Niat bernadar. Ya Allah jikalau aku selama aku masuk di masjid ini ya Allah aku bernadar aku beriktikaf kepadamu ya Allah. Sehingga iktikaf yang awal hukumnya sunnah karena diniatkan untuk bernadar jadi wajib dan melakukan ibadah wajib itu pahalanya lebih besar melakukan ibadah wajib pahalanya lebih besar ibu niat ya Allah kalau kau lancarkan rezeki saya di bulan ini ya Allah kau lancarkan dagangan saya ini ya Allah kau lariskan dagangan saya sehingga saya dapat uang banyak ya Allah aku bernadar, aku akan beri makan fukur dan masakin maka sodakohnya ini yang asli hukumnya sunnah jadi wajib dan pahalanya pun beda kalau kita fahami pahala sunnah dan pahala wajib Tentunya berbeda lebih banyak pahala Pahala wajib Dan jika kita sadari niat, niat iktikaf kita ini Yang kita rubah menjadi wajib Di masjid Itu bisa menimbulkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu SWT Itulah pentingnya kita belajar Kita bisa tahu Bagaimana cara Mengambil dan mencari pahala itu Yang kecil supaya jadi besar Sehingga kalau kita niatkan Berangkat ke masjid Subuh berangkat ke masjid Atau maghred berangkat ke masjid Niat selama aku masuk masjid Aku niat iktikaf ya Allah Dan aku itu niatnya bernadar Niatnya nazar untuk iktikaf di masjid ya Allah Dan yang kita fahami ya, sering, Kita sering mendengar so Saya dengar iktikaf itu Wajib seharian penuh Dalam madhab kita Imam Syafi'i Iktikaf boleh walaupun hanya sejam Atau di bawah sejam Walaupun ada perbedaan ya, dalam madhab Imam Malik dan lain-lainnya, iktikaf itu harus seharian penuh. Dan ini bukti bahawasanya ikhtilaful ulama itu rahmah. Perbedaan antara ulama itu adalah rahmat bagi umat. Kalau seandainya kita ambil satu perkataan Imam Imam Malik yang mengatakan iktikaf itu wajib seharian, insyaAllah masjidnya sepi, tidak ada yang iktikaf. Karena apa kita sibuk kerja, sibuk mikirin toko, sibuk mikirin sawah. Lah kalau mau etikaf seharian, eman itu tokonya, eman sawahnya. Kasihan istri di rumah sendirian. Ya. Mending kalau bisa makan sendiri. Kalau tak makan, kasihan. Sehingga jelas antara ulama ini menjadikan kita rahmah. Alhamdulillah ada imam Syafi'i yang berfatwa etikaf walaupun sebentar di masjid boleh. Yang penting, ya. yang penting. Tata keramahnya baik menjaga bagaimana etikaf yang sungguhnya bukan hanya pindah tempat tidur saja bangun dari rumah dari ranjangnya ke masjid niatnya etikaf tapi bawa bantal bawa gulung tidur di masjid bukan seperti itu etikaf yang sungguhnya etikaf yang baik adalah etikaf dengan berzikir mengingat Allah subhanahu wa taala yang sudah kita hadirkan di ahad yang lalu kalau mau masuk masjid itu perbaiki niat pertama niat etikaf niat etikaf supaya pahalanya banyak jangan sampai keliru dan jangan sampai ya, emang kalau kita masuk masjid ya, duduk lama di masjid tapi tidak niat ikhtikaf pahalanya pun sedikit niatkan niat ikhtikaf kalau bisa dinadar ya Allah selama aku masuk masjid ini ya Allah misalnya nama masjidnya apa misalnya nurul iman dan lain-lainnya ya Allah selama aku masuk masjid nurul iman ya Allah aku bernadar untuk berikhtikaf -ber kepadamu ya Allah Maka iktikafnya menjadi wajib. Dan dapat pahala wajib yang lebih banyak daripada pahala sunnah. Kemudian untuk perempuan pun boleh iktikaf. Perempuan boleh boleh iktikaf. Al-imam al-bayjuri. Dalam kitabnya beliau menjelaskan. Kalau seandainya ada perempuan yang ingin beriktikaf di masjid. Boleh-boleh saja. Tapi kata beliau. Kalau seandainya ada musallah atau masjid. Yang khusus digunakan untuk kaum wanita itu lebih baik kalau ada musallah khusus ya, masjid khusus digunakan untuk wanita lebih baik ikhtikaf disitu daripada di masjid umum ya. tapi itu pun harus ada syarat-syaratnya ya. seorang wanita itu boleh sholat di masjid, berjamaah di masjid yang syarat yang pertama adalah izin kepada suami ya. izin kepada keba, kepada suami bahkan kalau kita fahami, loh Ustaz, itu kan ibadah. Kenapa harus izin suami? Masa kita mau beribadah perbuatan yang baik diridhoi oleh ya Allah Subhanahu harus dapat izin suami dan itulah wanita dalam dalam Islam. Islam ini benar-benar menjaga kehormatan seorang wanita. Coba lihat bagaimana Sayyidatun Maryam Ibn Ibnu Imran. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Al Karim wa Maryam bint Tha Imran allati ahsanat farjaha. Sayyidah Maryam bintu Imran Ibu dari Sayyidina Isa AS Beliau adalah wanita yang sangat mulia Kenapa dikatakan beliau wanita yang mulia Allati Ahsanat Farjaha Beliau menjaga kehormatannya Allah mengatakan dalam Al-Quran Beliau Sayyidah Maryam menjaga kehormatannya Bukan Allah yang menjaga Sehingga apa dapat kita pahami untuk menjaga kehormatan wanita itu Kewajiban seorang wanita itu sendiri Kalau kita mau Menjaga kehormatan wanita Allah akan bantu dan memudahkan hal tersebut Sayyidah Maryam sampai dikatakan Tadkala Sayyidah Maryam itu ada di kamar Untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Khalwat berdiam diri Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah kirimkan Malaikat Jibril Fata masalah laha basaran Basaran sawiyah yang Allah utus Malaikat Jibril untuk bertemu dengan Sayyidah Maryam ini Malaikat Jibril menyerupai seorang manusia yang sempurna Sempurna pakaiannya Wajahnya pun sempurna ganteng Untuk menemui Sayyidah Maryam Di dalam kamar tempat Sayyidah Maryam bermunajat kepada Allah Subhanahu SWT ta Kemudian tak kala melihat hal tersebut Sayyidah Maryam melihat Malaikat Jibril ini datang dengan menyerupai seorang laki-laki. Beliau mengatakan ini a'udzu birahman ing kuntataqia. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jika engkau adalah orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Malaikat Jibril karena Sayidah Maryam tidak mengetahui hal tersebut bahasanya orang itu malaikat Jibril. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lindungi aku dari orang ini ya Allah. Padahal malaikat enggak punya syahwat. Dan Sayyidah Maryam pun sebagai seorang wanita yang baik, seorang wanita yang mulia, tidak tergiur sedikit pun walaupun melihat lelaki yang tampan, yang sempurna. Sehingga yang didapatkan oleh beliau adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu SWT. Itu yang harus dilakukan oleh wanita-wanita muslimah kita. Maka wahai para suami, didik istri-istri ini ya, agar menjadi seorang yang solehah. Sehingga dikatakan kunci keberhasilan suami itu tergantung istrinya tergantung istrinya, kalau istrinya ya, ahlinya nonton tv saja suka gunjing orang ngerumpi bareng, ya kalau ngerumpi tidak kerasa bisa berjam-jam pasti rezekinya suami macet, ya. mepet, tidak karuan sudah rezekinya, tapi coba lihat, kalau seandainya punya istri yang salehah ahli quran berdiam diri di rumah, tidak menimbulkan fitnah di sana-sini tidak pernah menggonjing ngerumpi orang kalau ada orang laki yang menemuinya, dia menjaga kehormatannya menjaga kata-katanya pasti suaminya diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segi apapun maka tugas suami yang benar adalah mendidik bagaimana istri itu menjadi wanita yang solehah tiru sayyidah Maryam tiru sayyidah Tuna Fatim atau Zahra yang setengah menjaga kehormatannya sebab didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidah Maryam itu melihat sebuah jenazah yang lewat jenazah yang lewat depan rumahnya beliau menangis menangis dan berkata Sayyidah Asma wahai Fatimah putri Nabi apa yang menjadikan sebab dirimu itu menangis apakah kau teringat akan kematian kata Sayyidah Fatimah tidak wahai Asma aku nangis bukan karena aku ingat kematian tapi aku nangis nanti kalau aku mati kemudian orang-orang mengkafani jasadku, dan kemudian jasadku dipopong oleh orang-orang laki yang bukan mahramku sehingga likak-likak tubuhku ini terlihat. Dan aku tidak mau hal itu. Wahai Asma, Sayyidah Fatimah masih memikirkan dirinya setelah wafat. Setelah wafat yang pintu amal sudah ditutup oleh Allah SWT, beliau masih memikirkan, jangan sampai nanti ketika aku wafat, orang-orang bawa jenazahku itu, tanpa adanya keranda dan likak-likuk tubuhku terlihat di zaman dahulu tidak ada keranda bu. kalau ada orang meninggal ada orang wafat dibawa jenazahnya dibopong seperti orang gendong ditaruh di bahu-bahu mereka sehingga kelihatan likak-likuk tubuhnya ke kelihatan Syedah Fatimah tidak mahu hal tersebut sehingga Syedah Terang Asma ini berkata wahai Fatimah di negeri Habasyah itu kalau tidak salah negeri Habasyah itu sekarang negara Ethiopia di Afrika Negeri Habasa itu orang-orang muslim di sana. Kalau ada yang meninggal, mereka kafani, kemudian mereka dimasukkan ke dalam keranda. Dan ditutup kerandanya, dibawa menggunakan keranda tersebut. Maka, Saranta Asyidah Fatimah mengatakan, kalau begitu aku berwasiat, wahai asma' kepadamu. Kalau aku wafat, angkat jenazahku ini menggunakan keranda, sampai orang-orang laki itu tidak bisa melihat jasadku. Kemuliaan wanita muslimah. Wanita yang mulia dalam Islam. Begitu menjaga Kehormatannya Bukan malah mengumbar Tapi yang kita dapati di akhir zaman ini Masya Allah ya. Seorang wanita muslimah Mereka dengan pede Dan dengan bangga Mengumbar auratnya Bahkan dipajang dengan sengaja Di media sosial Al-Habib Umar bin Hafid bin Syabubakar Seorang alim besar dari kota Yaman Beliau pemimpin pondok Darul Mustafa di Tarim Yaman Beliau mengatakan hukumnya haram Jika ada seorang wanita yang memajang fotonya di media sosial sampai dilihat oleh orang laki Hukumnya haram hati-hati Dan itu yang terjadi di zaman kita sekarang ini Fitnah sudah merajalela Yang salah itu seakan-akan itu yang baik Dan yang benar itu yang salah itu zaman kita sekarang maka kita harus jaga ya, kembali kembahasan kita iktikaf untuk perempuan tidak jadi masalah selagi dapat izin suami untuk beriktikaf di masjid ya bahkan salat jamaah pun seperti itu kalau ingin salat berjamaah di masjid wahai ibu-ibu izin dulu sama suami Ridho tidak suaminya kemudian yang kedua tidak ada fitnah tidak ada fitnah kalau ada fitnah ya Alhamdulillah Bapak punya istri yang diberi oleh Allah SWT karunia yang cantik sekali istrinya kalau sampai ini keluar ya, mata laki-laki yang bukan mahramnya ini bakal melotot lihat istri saya tidak usah diizinkan istrinya soalnya di, di masjid tidak usah istikaf, istikaf tapi di rumah saja sudah berjamaah dengan dengan Bapak kemudian tidak boleh berlebihan dalam berdandan pakai ya, wangi-wangian dan itu hukumnya harum sampai jika lo timbul fitnah terkadang wajah tidak mendukung tapi dan-dan, -dandan mendukung ya. ini hebatnya zaman sekarang itu orang hitam bisa jadi putih kayak tembok pak ini fitnahnya zaman tidak sadar tapi kadang-kadang ya tidak tidak sadar kalau orang seperti ini tidak usah keluar rumah sholat di rumah saja tafkhnya ditunda dapat pahala itikaf yang penting niat baik sudah ada niatan aku kepingin itikaf ya Allah tapi aku takut timbul fitnah dapat pahala itikaf di rumah di rumah saja kemudian kata Nabi Muhammad saw bukan tidur solah baca solah kita menunggu waktu solat ya. untuk datangnya solat yang lain itu juga menjadikan sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahuwataala dan Allah angkat derajat kita ya. nunggu sholat, ya Nunggu duhu, nunggu asar setelah sholat duhur dengan ibadah bu. Ya. Maksudnya nunggu sholat yang akan datang itu dengan ibadah. Bukan nunggu sholat, habis sholat duhur, salam, baca, widad, selesai. Nonton TV saya niat ya Allah, sambil nonton TV saya nunggu sholat asar. Bukan seperti itu. Ya. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad adalah nunggu sholat dengan ibadah. Nanti akan dijelaskan pembahasannya oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Fadali kumuribat kata Nabi. Fadali kumuribat, fadali kumuribat. Maka ikatlah hal tersebut. Ya. Isi kau hal tersebut apa mencupurnakan wuduk. Kemudian khasratul khutbah ilal masajid banyak menuju ke masjid berjalan menuju ke masjid dengan niatan eetikaf dan lain-lainnya. Ya. Wanita rosolah, baca salah dan menunggu waktu salat setelah kita melakukan solat wajib menunggu solat wajib yang yang selanjutnya. Kemudian Nabi Muhammad juga berkata samaitu dari sahabat Abu Hurairah juga samaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yaqul ummati yud'una yaumil qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudhu. Ummatku ini akan dipanggil oleh Allah SWT, kelak di hari kiamat ghurran muhajjalin wajahnya itu bersinar karena sebab apa min asharil wudu dari sebab bekas-bekas wudu disitulah nabi itu menganjurkan kita untuk selalu bersuci selalu megang pegang wudu kemanapun kalau kita ini kalau berdoa kita berharap kepada allah ya allah cabut nyawaku dalam keadaan husnul khatimah yang kita sikitkan saya ini berharap saya Dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah mungkin beribadah mungkin sujud dan lain-lainnya mungkin baca Al-Quran lah kalau saya bekerja gimana tapi saya kepingin husnul khatimah itulah pentingnya kita niati ya apapun yang kita lakukan itu dengan niat ibadah karena tujuan kita hidup adalah ibadah kalau jangan kerja bapa ya. ibu masak di rumah niatkan masaknya itu untuk ibadah ya Allah aku masak ini agar suamiku senang ya Allah kasihan ya Allah Makan daging itu sebulan sekali kadang-kadang setahun sekali ya Allah. Setiap hari tempe terus ya Allah. Saya masak ya Allah sekarang dapat rezeki masak yang enak supaya suami saya senang dapat pahala karena itu ibadah. Menggembirakan hati seorang suami itu i, ibadah. Bahkan suami pun seperti itu menggembirakan hati seorang istri juga juga ibadah. Kalau keluar dari rumah. Tapi pengen kalau seandainya toh ajal menjemput tak kalau kita keluar dari rumah harapan kita kita masih dalam keadaan khusyuk atau tetap. Gimana caranya? Pegang udu dan insya Allah lebih diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahuwataala dari segala macam musibah. Pegang, pegang udu sebelum keluar rumah udu, ya. udu bilang sama istri, tidak usah salaman dulu. Ya saya pegang udu, ya. sudah dengan hati saja. Ya. Pegang udu. Ya. Kalau meng mengikut tahap imam Malik, tak jadi masalah tapi tidak usah mengikuti matahab imam malik selagi kita bisa menggunakan matahab imam imam syafi'i pegang wudhu tatkala keluar dari rumah kerja, pegang wudhu ya. sehingga apa yang kita dapatkan adalah tatkala kita menjaga menyumurkan wudhu kita, Allah ampuni segala dosa kita, dan sungguh kalau ternyata ajal kita menjemput kita datang, ya. itu kita mati dalam keadaan husnul khatimah, keadaan yang baik, pertama kita kerja ya. diniati dengan ibadah kerjanya pun sebuah ibadah Kemudian tetkah Allah jabat nyawa kita paling tidak kita pegang mutu dalam keadaan su dalam keadaan suci. Famanis tato aan yutilahur rah yang bisa ya, memperpanjang cahaya tersebut maka hendaknya dia melakukannya kata Nabi Muhammad saw. Kan dikatakan oleh Nabi nanti umatku ini di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah subhanahuwataala dalam keadaan wajah mereka itu penuh dengan sinar Maka bagaimana caranya sinar itu tidak redup. Ya. Sinar yang tampak dari wajah-wajah umat Sayyidina Muhammad ini tidak akan redup nanti di hari kiamat. Dengan apa? Maka perbanyaklah memperpanjang wu, memperpanjang wudhu. Para salafunas-salih itu ya, Masya Allah. Di antara mereka ada yang solat subuh dengan wudhu Isa. Ya. Solat subuh dengan wudhu Isa. Ya. Kalau kita pernah, ya. ibu juga pernah solat subuh dengan dengan wudhu Isa. Kapan? Kapan? Ya. Ketika sholat isyaknya lupa bangun jam setengah empat, ya, sholat isyak. Ya, sambil nunggu subuh duduk dikirahan ya. Tapi kalau ulama anda, sholat isyaknya tepat waktu. Ya. Adhan isyak jam setengah tujuh, jam tujuh, sholat isyak. Sampai subuh, sholat subuhnya menggunakan wudhu yang isyak. Tandanya apa mereka sangat menjaga wudhu mereka. Ya. Agar tidak, agar tidak batal. Berarti mereka nak tidur, ya mungkin tidak tidur, ya, penuh dengan ibadah, atau mungkin mereka berpikir kepada Allah dalam keadaan duduk dan mungkin tidurnya dalam keadaan duduk sehingga tidak batal, tidak batal wudhunya. Ya. Itu mereka para salafun asalih, hebatnya mereka bisa salat subuh dengan wudu, dengan wudu isak, dan itu yang harus kita tiru. Ya gadaman ala gadamin bijidin auzai sedikit demi sedikit kita tiru jejak para salafun asalih ya kalau orang nahan wudhu itu godaannya banyak biasa enggak megang wudhu jarang kentut giliran megang wudhu Masya Allah lima menit sekali kepengen buang angin itulah setan. nggak kepingin melihat manusia itu baik kemudian kita masuk dalam bahasan kita kitab bidayatul hidayah kemarin sudah kita jelaskan tentang adab huruj ilal masjid tata krama keluar dari rumah untuk menuju ke masjid dan ada doa yang kemarin tertinggal belum kita bahasakan kita baca sedikit doanya Ya, kita baca kemudian kita pindah ke bab selanjutnya wakul fitari kika tetkala kita keluar dari rumah untuk menuju ke masjid kata Imam Ghazali berdoalah di jalan ya. tak usah doa dengan angkat suara tak usah dengan hati dengan hati saja Allahumma ini as'aluka bihaqisailina alaik wabihagirraghibina ilaik wabihagimam saya hada ilaik Ya Allah Aku mohon kepadamu ya Allah dengan berkah orang-orang yang sering berdoa kepadamu ya Allah. Wabi hagir rohibina ilek dan orang-orang yang sering menuju ke dalam rumahmu ya Allah. Wabi hagimam saya dan dengan berkat jalanku ini menuju kepadamu ya Allah. Fa inilam akhruh asharan sungguh aku ini keluar dari rumahku ya Allah menuju ke masjid bukan karena untuk sombong, bukan karena untuk menyenangkan diri sendiri untuk jalan-jalan tidak. Walariaan dan juga bukan karena ria, sumatan sama, bukan karena diingin di, dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Bal kharrat tutik kaa Tapi aku keluar dari rumahku ini menuju masjid ya Allah, karena aku takut ya Allah, karena aku takut akan kemurkaan kemurkaan dirimu ya Allah kepadaku. Wabtickah amardatik dan aku keluar dari rumah ini menuju ke rumahmu ya Allah, menuju masjidmu, karena aku mencari ridhamu ya Allah. Wasalu ka antungi dani sehingga aku mohon kepadamu ya Allah, selamatkan diriku ini dari api neraka. Buantut jannah dan masukkan aku ke dalam surga. Wan taufiralitunubi dan ampuni segala dosaku fa'innahu layakfirudunubi ilah antara yang sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa manusia ini kecuali Engkau ya Allah doa yang dihadirkan oleh Imam Ghazali ya bisa dilihat dalam kitabnya Kitab hidayah, hidayah. intinya Imam Ghazali itu mengajarkan jika lah kita berjalan menuju masjid hadirkan doa di situ Karena sungguh setiap langkah kita itu dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tandanya setelah Allah lihat kita, manfaatkan waktu tersebut untuk kita berdoa. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah kau lihat aku sedang berjalan ke, ke rumahmu, ya Allah. Menuju masjidmu, ya Allah. Dan sebab jalanku ini, ya Allah, ampuni segala dosaku. Jauhkan aku dari api neraka dan masukkan aku ke dalam surgamu, ya Allah. Doa. Tidak faham bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Allah itu maha mengetahui dan maha paham. Ibu tidak faham bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa tidak apa-apa. Fahamnya ya. bahasa Inggris pakai bahasa Inggris, tidak. Tidak jadi masalah yang penting doa, jangan sampai tidak tidak berdoa orang. Tidak berdoa itu adalah orang yang sombong. Merasa dunia ini miliknya, sehingga meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian kita masuk dalam bab adab dukul al-masjid ila tulu isyamas bab yang menjelaskan tentang akhlak tatakrama yang baik bagi seorang muslim yang masuk ke masjid kalau bab kemarin menjelaskan bagaimana tata kerama kita keluar dari rumah kita menuju ke masjid. Sekarang bab tata kerama menjelaskan seorang Muslim yang ingin masuk ke masjid, masuk ke masjid sudah di depan masjid ingin masuk apa yang harus dilakukan oleh seorang Muslim? Faidah Allah masjid. Kalau engkau ingin masuk ke masjid, fakodim maka dahulukan rijalakal yumna kakimu yang kanan. Kalau mau masuk masjid ibu dahulukan kaki kaki kanan. Wagul dan katakan atau berdoalah Allahumma sali ala Muhammad atau Allahumma sali ala Sayidina Muhammad wa ala Ali Sayidina Muhammadin wasallim Allahumma uffir li dunubi wa iftah rahmatik ini sudah diajarkan mulai kita kecil oleh guru-guru ngaji kita ya kalau mau masuk masjid itu doa Allahumma sali ala Sayidina Muhammad wa ala Ali Sayidina Muhammad Allahumma uffir li dunubi wa iftah li abwab rahmatik wa mahma mahmaraaita dan selagi engkau melihat di masjid itu ada orang yang berjualan, nah, ini, ini dijelaskan oleh Muzali bahasanya dilarang berjualan di dalam masjid, ya, tak boleh berjualan di dalam masjid. Ya kalau kita lihat dengan pandangan mata kita, tak ada orang yang buka tikar di masjid, jualan itu tak ada, ya, tidak, tidak ada. Insya Allah tidak, tidak ada. Ya. Ibu jual pakaian, buka gulung apa, buka tikar di masjid pakainya taruh di atas tikar jualan di tengah masjid tidak ada insyaallah. Ya. Tapi makna di sini adalah terkadang kita salah memahami ya. Kita tawar-tawarkan dagangan kita di masjid ya. sama dengan berjualan di di masjid hati-hati. Sehingga Imam Ghazali mengatakan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita melihat ada orang kok berjualan di masjid katakanlah arba hallahu Semoga Allah tidak memberikan untung kepada daganganmu ini. Ya, bu, ya Kalau lihat ada orang jualan di masjid, semoga jadinya tak untung, gitukan? Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Apakah Nabi mengajarkan kita untuk berdoa jelek tidak? Agar manusia ini yang sudah punya akal diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hati agar dia faham ini rumah Allah dibangun, masjid ini dibangun bukan untuk berjualan, tapi untuk beribadah, beriktikaf, berdzikir, menyebut nama Allah, menjauhi menjauhi segala yang namanya dunia. Dan fitnah, fitnahnya, dunia, keberlapan dunia itu dijauhkan semuanya dari masjid. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ghazali setelahnya, Wa itara aitaman yang shudufihiu taala. Kalau jika kalau kita temui di masjid, kok ada orang yang mencari barangnya yang hilang, katakan kepadanya, La aradallahu alaihi taala tak. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. InshAllah sangat sangat tegas ya, untuk menjaga kehormatan masjid. Ya, makanya masjid itu kalau tidak dihormati, ya gitu jadinya. Tidak dibikin, tidak, dibikin, tidak dibikin aturan yang ketat jadinya orang itu seenaknya saja jualan dalam dalam masjid dan lain-lainnya kata Imam Ghazali dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau lihat orang kok mencari barang yang hilang di masjid katakan kepadanya semoga Allah tidak menemukan barangmu semoga engkau tidak bisa menemukan barangmu kata Imam Ghazali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad walaupun, maksudnya apa? agar orang itu sadar kalau masjid ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu SWT jangan jadikan yang mentang-mentang motornya hilang, pergi ke masjid mentang-mentang, soundnya masjid itu tinggi, bisa dengar orang semuanya masuk ke masjid, nyalakan son wahai para penduduk desa Karangrejo yang lihat motor saya tadi malam harap lapor kepada saya kalau dengar seperti ini, semoga motornya ada ketemu gitu kan, enggak apa yaitu perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang ajar ramanya orang seperti ini. Dijadikan masjid itu tempat mengumumkan, tempat tempat perantara untuk dia menemukan barangnya yang sifatnya hanyalah duniawi, sehingga harus dijaga itu ahlak yang baik dalam masjid. Faidah hal tal masjid, fala taqdes hatatusolliroq atai tahiyah. Kalau kau masuk masjid, ya, maka jangan sampai kau duduk sebelum kau solat dua rokaat tahiyatul tahiyat al masjid ya. Gimana Ustaz kalau ternyata jamaahnya sudah didirikan saya kepengin kepengin salat sunah tahiyat itu kepengin tapi ternyata imam sudah takbir sudah salat maghrib salat maghrib enggak usah salat tahiyat tahiyat dan dapat pahala tahiyat ya dapat pahala tahiyat fa takun sallaita fi baitika karak al fajr wa idzu ukada'u huma an tahiyat kalau seandainya ya kemarin Mbak Rosali itu menyarankan kepada kita, kalau waktu subuh ya, kita kepengen sholat subuh di masjid, sholat fajarnya di rumah. Ya, kalau bisa sholat fajar di rumah, baru ke ke masjid. Kemudian kata Mbak Rosali, diberi jalan keluar kalau seandainya ya, mungkin masjidnya jauh, kita tidak sempat sholat fajar di rumah, harus pergi ke masjid. Kalau sholat fajar di rumah dulu, ya, nanti ketinggalan jamaah. Lah subuh ini cuma dua rakaat, eman kalau ketinggalan jamaah. Akhirnya berangkat ke masjid. Ketika masuk masjid kok ternyata jamaah belum kan belum kumat, maka sholat fajar dan tahiyahnya dapat pahala juga dengan sebab kita sholat fajar tersebut. Sholat fajar tetap sholat, dahulukan yang muakat, dahulukan ya, yang muakat. Faidah orang minar rakaatin kalau sudah selesai sholat dua rakaat tahiyah, van wil etikaf, maka niatlah labar beretikaf. Lalu sudah kita katakan kalau kita iktikaf itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita nazarkan etikaf tersebut sehingga jadi ibadah yang wajib, pahalanya lebih besar dilipat oleh Allah Subhanahu Wataala. Watu bimada abhi rasulullah saw makdarak atajil fajar dan berdoalah, ya, sebagaimana doa Nabi Muhammad saw setelah melakukan salat sunnah fajar. Ada doa yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad saw setelah melakukan salat sunnah, salat sunnah fajar. Dan itu sudah dihadirkan banyak di buku-buku ya, Wirit-wirit untuk sehari-hari. Ya. Di, di sini dihadirkan oleh Imam Ghazali Allahumma ini as'alu rahmatan min indikatah di bihaqal bi Ya Allah aku mohon kepadamu ini doanya sangat panjang sekali, Bu. Ya. Doa fajar sangat, sangat panjang, maksudnya Panjangnya tidak seberapa, cuman kalau di kitab ini Kita harus baca semuanya dan kita terjemahkan biar kita paham maknanya. Dan insyaAllah sudah ada di buku-buku Wirid. -buku ya. Mungkin di Wirid Al-Bahjah juga ada. Ya. Buku Wirid Harian Al-Bahjah juga sudah ada. Atau yang lainnya. Ibu cari di toko-toko buku Wirid Harian. InsyaAllah ada doa. Doa Fajar. Allahumma inyas'aluka imanan da'ima. Allahumma inyas'aluka rahmatan min indikatah di biha kalbi. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Rahmatmu, Ya Allah. Yang bisa memberikan hidayah kepada kepada hatiku, Ya Allah. Wa tajma'u biha samli. Dan aku mohon dengan sebab rahmatmu, Ya Allah, kau bisa menyatukan gerak-gerikku, Ya Allah. Wa talumu biha dan sebab rahmatmu, Ya Allah, kau satukan diriku, Ya Allah. Wa taruddu biha ulfati, dan kau kembalikan kepadaku, ya, ulfati itu kelembutan hati, ya. Dengan sebab aku berdoa dan sebab rahmatmu ini, Ya Allah, jadikan hatiku lembut, maksudnya. Wa tusruhu biha dan perbaikilah agamaku, Watahfatu bihaga ibi dan jagalah orang yang tidak hadir di sekelilingku. Watarfa'u bihasyahidi atau jagalah aku tetkalah aku tidak had tidak hadir di hadapanmu ya Allah. Maksudnya tidak hadir, tidak lagi beribadah, ya. lagi sibuk dengan dunia, sibuk cari cari uang kerja, cari nafkah buat anak istri. minta kepada Allah jaga aku ya Allah. Watarfa'u bihasyahidi. Kemudian kau angkat ya Allah. Kau angkat derajatku waktu sakibihah amali dan kau bersihkan seluruh amalku. Waktu bayi dupihawajid dan kau terangi wajahku. Waktu laki waktu laki ini dan kau berikan petunjuk kepada ku taksimunibihamin kulisu dan kau jaga aku dari segala macam kejelekan. Doanya sangat panjang dan waktunya sudah habis. Ini doa intinya adalah kita berharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan sebab rahmat itu Allah berikan apapun yang kita minta. Karena kita bisa beribadah itu karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa makan karena rahmatnya Allah. Kita bisa menikmati hidangan-hidangan yang lezat, kambing, daging dan lain-lainnya karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama itu mengatakan kepada kita jangan pernah tomak. Agar rahmat ini tidak habis duluan sebelum sebelum umur kita sebelum umur kita habis. Rahmat Allah itu selalu diberikan kepada hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Maka carilah rahmat tersebut. Alafi ayami dahriku mina fahad, fi ayami dahriku mina ala fata aradulaha. Setiap hari ini ada cucuran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka carilah cucuran rahmat itu di mana? Tempat Allah turunkan rahmatnya itu di mana? Ya mungkin terkala kita beribadah di kamar kita Di setelah Allah turunkan rahmatnya Maka beribadah di kamar anda Oh mungkin di masjid tempat Allah turunkan rahmatnya Maka datangi masjid Beribadah di masjid Oh mungkin majlis taklim tempat Allah cucurkan rahmatnya, maka datang ke Masjid ta Alim biar, biar dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh apa yang bisa kita lakukan di dunia ini dan nikmat pandangan kita, kita bisa melihat dengan kedua mata kita, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya pendengaran, itu nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dahulu, di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah 500 tahun. Umur para, ambiya, umur para manusia di zaman dahulu, ya. Ambiya Bani Israel itu umurnya panjang-panjang Sampai ada dikatakan seorang hamba yang beribadah 500 tahun 500 tahun isinya beribadah terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai akhirnya dia wafat Kemudian bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah katakan wahai para malaikat Masukkan hambaku ini ke dalam surga ku karena rahmatku Karena rahmatku, karena aku kasihan wahai malaikat masukkan ini hambaku yang beribadah kepadaku di dunia ini ke dalam surgaku karena aku kasihan kepadamu, ya rahmat Tuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena aku kasihan masukkan dia ke dalam surga karena rahmat hamba yang ahli ibadah ini ya, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ibadah kepadamu selama ratusan tahun. Sekarang kau masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah karena rahmatmu mu karena cuman kau kasihan kepadaku ya Allah. Mana pahala ibadah-ibadahku ya Allah? kata hamba ini Allah murka ya, tidak menerima apa yang telah ditagirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala malah menantang Allah murka dan mengatakan kepada malaikat-malaikat seret dia ke neraka ini hamba yang tidak syukur seret dia ke, ke neraka Tatkala diseret oleh malaikat ke neraka hamba ini minta ampun-ampuni saya ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmat karena rahmatmu ya Allah Allah mengatakan wahai malaikat coba buktikan kepada dia mana nikmat Nah, mana besar nekmatku kepadanya ataukah ibadahnya kepadaku Sehingga Allah mengatakan ambil satu matanya timbang dengan ibadah ibadahnya selama ratusan tahun Ternyata lebih berat nikmat pandangan satu mata dari Allah subhanahu wa ta'ala daripada ibadah ratusan ratusan tahun Dan itu yang perlu kita cari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan dosa kita yang begitu banyak ini ya Kelalaian kita akan Allah, kelalaian kita akan Nabi Muhammad, kita harap Allah beri rahmat kepada kita dan paling tidak Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama para ulama, para salihin bersama Nabi Muhammad, karena Allah kasihan kepada kita, karena Allah kasihan dan itu kesadaran yang perlu kita hadirkan dalam hati kita, sadar bahasanya diri kita ini tidak ada ibadahnya, tidak ada amal baiknya dan jangan pernah Menyangka dalam hati aku telah beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala dan itu adalah sifat orang-orang yang hidup di akhir zaman kata Imam Sayyidina Ali bin Muhammad Al Habsi pengarang Moulidin Tuturor orang yang ada di akhir zaman ini nanti nahnu yalmuta akhirun kita wahy orang-orang yang hidup di akhir zaman kata beliau la akmal soleha walanufuzagiyah tidak ada amalnya kalau dibandingkan dengan mereka para sahabat Nabi dengan para ambia ibadah kita dah ada apa-apanya. Wala nufuzakiah dan kita pun tidak punya hati yang bersih seperti hati mereka. Balat wahid minna yumaninaf suhannahusaleh. Tapi terkadang dengan keadaan kita ini yang tanpa amal dan tanpa hati yang bersih, kita berhayal bahwasanya diri, diri kita ini adalah orang yang banyak ibadah. Aku loh orang yang banyak shodaqoh walaupun tidak diucapkan kepada orang lain dalam hati saja. Dalam hati aku ini Alhamdulillah bisa solat tahajud. Bangga dengan amalnya dan merasa cukup dengan amal tersebut, kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsi, itu adalah godaan syaitan. Ya. Itu adalah godaan syaitan fitnahnya syaitan agar kita lebih malas untuk beribadah. Ya. Kalau orang sudah merasa cukup, ya, ibu kerja setiap hari dapat 100 juta, ya. ditawari orang lain untuk kerjasama, ya. karena sudah merasa cukup dari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala seratus juta ini, ya. ditolak ini. Orang yang ngajak kerjasama ini ditolak karena sudah sudah cukup. Itu kebiasaan manusia kalau sudah merasa cukup, yang lebih banyak ditinggal sudah. Ya, yang lebih banyak di, ditinggal. Sama dengan kita beribadah kalau sampai timbul dalam hati kita ini ya, penyakit merasakan cukup akan ibadah diri kita, maka untuk menambah ibadah lagi kita akan malas karena sudah merasa cuk sudah merasa cukup. Jadi harus kita buang itu sifat-sifat seperti itu agar kita selalu rindu akan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita sadari adalah dengan banyaknya mungkin kita ditagirkan oleh Allah sebagai hamba yang banyak ibadah. Tapi kita harus sadar apakah banyaknya ibadah ini semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah ternyata banyaknya amal ibadah kita selama kita hidup tidak ada satupun yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus cari. Cari waktu yang tepat. Kesempatan yang baik untuk kita beribadah dengan khusus lillahi ta'ala sehingga diterima ibadah kita Allah SWT dengan hati yang bersih. Jangan sampai pernah merasa Alhamdulillah. InsyaAllah aku ini lebih baik daripada tetanggaku. Saya lihat tetanggaku itu. Ya. Sukanya karaokean, suka sukanya dangdutan. Ya. Kalau saya Alhamdulillah suka salawatan. Ya. Saya suka hadir salawat, di mana ada salawat saya hadir. Yang saya dengar solawan di rumah pun saya tak pernah dengar dangdutan. Yang saya dengar solawatan, ya. saya setel Habib saya dan lain-lainnya. Alhamdulillah ini merasa bangga. Kalau Allah berikan hidayah kepada orang tersebut kepada tetangga anda, ternyata kok le jauh lebih baik mana yang lebih afdol? Ya tetangga walaupun dia pernah berbuat berbuat salah. Terkadang kita yang tidak pernah berbuat salah tidak sadar, tidak sadar kalau Allah. Perbuatan kita ini karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, ya, jaga hati agar ibadah kita ini terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita beribadah yang kita dapatkan hanyalah rasa sapeh saja. Ya. Kalau menghadap Allah, amal ibadah kita tidak ada semuanya. Kita tutup matrih yang mulia ini dengan kita membaca doa bersama-sama. Kita umumkan, ibu, ya rutinan. Rutinan kita, kita punya rutinan. Alhamdulillah setiap malam ahad sudah penuh. Setiap malam ahad, ya, sudah penuh kemarin, sudah kita awal, kita musarohkan Kita bikin acara setiap malam minggu ya, Untuk mengurangi para pemuda-pemudi ya Agar tidak berpacaran dan lain-lainnya ya, Tidak nongkrong dengan teman-temannya Kita bikin majelis malam minggu ya. Bukan berarti yang hadir harus orang-orang muda Tidak semuanya, malah kenyataannya yang hadir ini banyak orang yang tua ya. Yang muda tidak ada yang hadir Padahal niatnya kita agar menggiring anak-anak muda ini Supaya hadir di, di majlis Ya Kemudian kita ingin bikin majelis itu ya, serapi mungkin dan seindah mungkin bukan hanya pengajian. Lebih-lebih ya. anak muda kalau diajak ngaji, ya, diajak ngaji ini goyang kanan, goyang kiri rasanya kepingin keluar cepat dari masjid dari majelis ini. Ya. Tapi kalau diajak solawatan bu, ya, goyang kanan, goyang kiri sambil joget, ya. ngerasa ngerasa nikmat dengar solawatan sehingga kita kepingin ya mungkin ada yang mendengar dari tempat-tempat kajian kita setiap malam ahad dibikin acaranya itu baca maulid ringkas kemudian nanti roti bulhadat roti bulhadat dulu kemudian baca maulid ringkas mahalul giam baru kita isi pe pengajian pengajiannya tidak usah panjang panjang pengajiannya tidak usah panjang panjang yang penting istiqomah dan alhamdulillah sudah merata setiap malam ahad kita pakai ya, pakai kalender jawa ya. pakai apa namanya selapan ya. pakai selapan nanti di di malam ahad pon seperti tadi malam diinjili Desanjeli, Anjeli Kemudian malam ahad Pahing di Dono di atas Dono kemudian Malam ahad wage Di pelosok kandang, malam ahad Keliwon di Tapan Malam ahad legi di sumur bumbu ngantru Bisa diikuti bareng-bareng Dan jadwalnya insyaallah Selalu akan kita umumkan agar, agar para hadirin tahu Dan harap dihadiri ya. Agar juga kita ingin menyenangkan Para sohibul bed yang mengadakan acara ya, terkadang kita pernah menghadiri majelis malam ahad ini yang hadir cuman tujuh orang bu, yang hadir cuman tujuh tujuh orang tidak apa-apa, ya. awal ya. awal kita kepingin jadi ulama itu yang babat alas ya. dari awal, walaupun satu orang tapi nanti ke seterusnya jadi orang yang yang banyak kita kepingin seperti itu dan lebih terasa dan lebih berkah orang seperti itu berjuang dari awal walaupun hanya mengajar satu orang tidak jadi masalah. Ya, dan harap dia hadiri majelis kita. Kemudian ada majelis setiap malam Sabtu Pahing. Ya, malam Sabtu Pahing di rumah Bapak Huda. Ya, Bapak Huda, ya, Pak Abdul Huda di rumah sana di Tanjung. Nah, Apa alamatnya saya tidak tahu pastinya. itu setiap malam Ahad Jumat, Jumat malam, Pahing. malam Sabtu, malam Sabtu Pahing itu rutinan kita juga. Selain itu nanti Insya Allah akan ada majelis-majelis yang menyusul di sekitar Tulung Agung. Kemudian mohon doanya juga untuk perkembangan dakwah al-bahjah. Ya, untuk pembangunan dan lain-lainnya agar lebih cepat karena waktunya sudah mepet. Pembangunan harus sudah jadi. Karena kita sudah menerima pendaftaran anak-anak yang mau masuk ke sekolah SMP. Ya. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. alamin. Hamdan. yuafini amahu Yuafi mazidah. Ya Rabbana'laka. Alhamdul kamayambak. Lijalali wajhika wadzimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alawalina walakhirin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiyina wal-Mursalin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waktin wahin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Hatta tarisal arzaman alaiha wa antakhirul warisin. Allahumma fir dhubana wa wa afina wa'fu annahu firlana warhamna wa ala ta'atik a'inna anba bika fala tadruna waqtan bi salihati ya rabbal alamin allahumma ya allah sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini ya allah kumpulkan kami kelak di hari kiamat bersama nabi muhammad Masukkan kami dan orang tua kami dan Sanak keluarga kami dan handai tolan kami Ya Allah ke dalam surgamu bersama Sayyidina Muhammad Ya Allah engkau yang maha melihat Kepada hambamu Ya Allah Engkau yang maha mengetahui tentang kami Ya Allah kami banyak dosa Ya Allah Kami sering berbuat maksiat Ya Allah Kami sering lalai darimu Ya Allah Dan kami sering melupakan kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Maka jauhkan kami dari kelalaian Ya Allah Dan ampuni segala kesalahan Kami Ya Allah baik saya yang kecil ataupun yang besar ya Allah orang tua kami Anak-anak kami, tetangga kami Dan orang-orang yang hadir di majlis kami Orang yang mencintai kami Dan orang yang benci kepada kami Ya Allah, ampuri dosa mereka semua Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari Perkataan-perkataan yang menggunjing orang lain Ya Allah, dan jikalau ada Ternyata, ya Allah, orang yang menggunjing kami Yang membenci kami, memfitnah kami Ya Allah, beri hidayah kepada mereka Ya Allah, dan jangan siksa mereka Ya Allah, mereka saudara-saudari Kami, ya Allah, dan kami tidak rela melihat saudara-saudari kami, kau siksa di Pindera kamu, Ya Allah Ampuni mereka, Ya Allah Beri hidayah kepada mereka, Ya Allah Ya Allah, tumbuhkan di hati-hati orang-orang yang tinggal di sekitar pondok pesantren ini, Ya Allah Untuk hadir di majlis-majlis mulia, Ya Allah Beri hidayah kepada mereka, Ya Allah Ya Allah, orang tua kami, Ya Allah Yang sedang berbaring sakit, sembuhkan mereka, Ya Allah Anak-anak kami yang sakit, sembuhkan mereka, Ya Allah Dan orang-orang yang biasa hadir di majlis ini, Ya Allah Kok ternyata hari ini sakit tidak bisa hadir, Ya Allah Angkat penyakit mereka, Ya Allah Panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat Walaf, Ya Allah Ya Allah, di antara kami yang hadir Di majlis yang mulia ini, Ya Allah Yang punya hajat, kabulkan hajat kami, Ya Allah Anugerahi kami, Ya Allah Beri hidayah kepada kami, Ya Allah Yang sakit di antara kami, sembuhkan, Ya Allah Yang terlewat hutang, mudahkan kami untuk membayar hutang-hutang kami, Ya Allah Lapangkan rizki kami, Ya Allah Dan berkahi rizki tersebut, Ya Allah Berkahi kehidupan kami, Ya Allah Berkahi anak-anak kami, Ya Ya Allah, berkahi toko kami, Ya Allah, berkahi ladang kami, Ya Allah, berkahi peternakan kami, Ya Allah, dan berkahi anak-anak dan santri-santri yang belajar di pondok ini, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon berkahi pondok pesantren ini, Ya Allah, dan berkahi majlis-majlis kami, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon rizwamu, Ya Allah, ridho yang kau berikan kepada seluruh hambamu ini, Ya Allah. Ya Allah, yang terakhir kami mohon di majlis yang mulia ini, Ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Jabut nyawa kami dalam keadaan kami bersujud dengan khusyuk Ya Allah Jabut nyawa kami dalam keadaan kami bersalawat Ya Allah Jabut nyawa kami dalam keadaan kami beriktikaf Ya Allah Dan Jabut nyawa kami Ya Allah di kalah hati dan insan ini mampu mengucapkan kalimat yang agung dan mulia Kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaaha illallah. Muhammad Rasulullah, la ilaaha illallah. Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Wa adukan ya Rasulullah, adukan ya Rasulullah, adukan ya Rasulullah. Kami sangat merindukan dirimu, wahai Rasulullah Jangan pernah jauh dari kami Kami umatmu, ya Rasulullah Kami umat yang kau banggakan, wahai Rasulullah Didik kami, ya Rasulullah Bimbing kami, ya Rasulullah dan ya Allah Jangan pernah cabut nyawa kami, ya Allah Sebelum kami dapat memandang wajah Nabi Muhammad dan hadirkan dalam tidur kami, ya Allah, mimpi bertemu Nabi Muhammad. Kami rindu kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Dan jadikan mata dan hati ini mampu memandang wajah Nabi Muhammad yang penuh dengan cahaya, ya Allah, ya Rabiul Mustafa. Baiklah, makasih dan awalul nama mazaya wasi al karim. Wassalamualaikum wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin bisa kita hadirkan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon doa selalu wabillahi tuhul hidayah. Sumar ratu wala inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.